en moi ah, ah, ah, ah. 45 anos amb tu Galegos no baix A... Vamos, logo, baixa... baixamos un pouco a música e vamos recibir o noso correspondente... Ancares, títulos e xa peza. Ali... O noso correspondente... Na capital da Ribeira Sacra. Don Xosé Manuel Fernández Montes. Moito boa tarde, Xosé Manuel. Ola, boa tarde. Benvido, moitísimas grazas pola túa colaboración. Eh. Es... Anotaste outra vez. Eh, a verdade que o, o soldo non é moi grande, pero... É bueno, eh, pois... non bueno. é... Por, por lo menos Pero por lo menos podes tomar un café. Podemos gabarnos de que, de que a túa participación e colaboración é, é moi ben recibida. Aí estamos, para que veixades a fidelidade bien, que verdad. teño con vos. Moitísimo algún día será recompensada Algún día, seguro que sí, día. sí José Manuel, que mm, despois de pasar este verán aturdido, entre comillas, por poñerlle un, un nome eh, comenzamos unha nova xeira 2025-2026 eh, eh, bueno, pues esta primeira conexión servirá para continuar coa mesma liña de quem se preguntou, non? Efectivamente, renovamos tempada Como dirían no algo futurístico, mm -hmm. eh, renovamos las mismas condiciones. Mm. Entre las mismas condiciones está pues mantener las estructuras o pasado curso. Muy bien. Kenchi preguntó que como sabéis ten... eh en tres apartados S o de nebulo, sí. o de qué pasa, qué pasa la ley sagra o de sabiduría popular. Afala, afala, afala. Mantemos saldo, mantemos Eh, a presença Muy que será bien. cada 15 días e eh, mantemos a estrutura da colaboración do Kenchi, preguntou moi ben, pois pues, falando desa de estrutura pois pues, volle pedir ao noso técnico que poña a entradilla desa de primeira parte que é o bulebulo, non? correcto, seis novas ahí. e unha e un bulo moi ben, vamos aí entradilla veña É así, non, esa música Correcto, aí Muy... con esa música tan movida <risas> moi Empezamos o Bulebulo Que como sabedes, os que nos seguides Dende hai, eh, pois, bastantes programas sí. Dende a renovación da sección Sabedes, e os que non, pois, eh, agora os saberedes eh, Consiste en seis noticias Seis novas da actualidade galegas Das cales Cinco son reais e unha é inventada, ou seja, que é un bulo. Sí. Aí está, está desbós para intentar localizala, vale? Eh, muy De acordo, empezamos. Aí, cando queiras, cando queiras. Empezamos, eh? imos pa primeira. O verán resistese a marchar aquí en Galicia. Estes días podense ainda superar os 35 graus en varios puntos do sur da nosa comunidade autónoma. Se mm. xa que, ainda que parecía que empezaba setembro con temperaturas, e así o fixo, máis agradables, máis mm, próximas a, ao que o autónomo, ainda ven un golpe de calor estes días, mm -hmm. con temperaturas como vos digo, no sur de Galicia, que poden chegar a 35 graus. E... Olé a paradoxa é que podemos atopar nos días que durante o día temos temperatura de verán Ajá. e pola noite temperatura do outono. O sea que no mesmo día temos temperaturas de dúas estacións diferentes. Va variación de, de, de, de, de grados bastante importante, non? Correcto. Aí vai a segunda. Veña. Menos nacementos e máis mortes. Direes que sempre estamos comermos, pero que é a realidade e algún día esperamos que este titular seja a inversa. Eh, o número de meniños nados ata xullo foi menor que no ano 2024, que o número de fallecementos ata uh -huh. agosto deste 25 e eh, tamén ascendeu, subiu nun 0,27. Ou seja, que máis mortes e menos nacementos eh, en comparación co pasado 2024. Son datos que publicou... Este mércores o Instituto Nacional de Emprego. Uh -huh. De estadística, perdón. Vale, vale, vale. Imos co terceira. A ver. Veín. Tirará a película de Oliver Lache sí. representará o estado español nos Óscar. Óscar, Óscar, sí, sí, sí. Exactamente. Sí, eh, representará a España na categoría de mellor película internacional na 98 edición dos Premios Óscar que eh, concede a Academia de Hollywood e eh, que se celebrará o vindeiro ano. Sí, sí. Eh, parabéns dende aquí a Oliver Lache eh, que defendeu en declaracións recentes eh, tamén eh, eh, feitas sabendo que foi a película pues, que vai representar o Estado Español nos Oscars sí, e sí. defendeu que os cineastas galegos están a facer cousas cada vez eh, mellores uh -huh, de maneira máis desacomplexada máis honesta e collendo vos referentes perfecto. ele un deses eh, directores atrevido sí. que fai un cine de autor moi, moi, moi eh, eh, reconhecible uh -huh, arrisca pero eh, que arrisca, eh, el que no arrisca no pisca, digo en catalán <risas> en ese arrisco está levando honores, reconhecementos que están situando nun dos eh, directores de cinema pois de moda, eh, con uh -huh. con moito moito seguimento e moito respeto. Uh -huh. Aí temos, por exemplo, o Que Arde, temos agora Xiraz, uh -huh. eh, bueno, vai nunha liña ascendente, eh, e bueno, estamos orgullosos, como vale o que é. Sí, señor. A bae, vamos ter representatividade de Galega nos Oscar Efectivamente. Vamos alá, teña. Imos coa cuarta. Teña. Kiko Novoa, eh, o jornalista ben conhecido eh, máis por, por o programa eh, radiofónico Galicia por diante, intenta levar a sesión quen se preguntou o seu programa. Anda. O, o conhecido jornalista e presentador, director do programa Galicia por diante da Radio Galega, radio Galega sí. contactou este verán co colaborador de Galegos Novais, José Manuel Fernández. Xeica sí. estaba interesado en incorporar o seu magazín radiofónico a sesión que enche preguntou Anda, no, un, vale. un apartado que considera fresco, novidoso e con toques de humor moi interesantes, moi adaptable moi encaixable o seu programa, dixo no, no, no Galicia por diante, vale, vale Exactamente, ah, despois okay. dun de primeiro encontro con José Manuel Fernández este verán hmm. eh, o colaborador de Galego Nogais Eh, deixou claro que tiña compromiso con Galegos Novais é que de momento seguirá no programa e coa sección de bandita como exclusiva para eles Vaya. Pero, pero ao mellor hai que falar con o, o xosom xo, e perguntarlle se si pode ceder algún que outro mm, <risas> eh, eh, podcast para que poida el reemitir en principio Garra exclusiva para Galegos Novais vale Pois, no, para nosotros un placer e unha honra imos coa, imos coa quinta Siga. Proposta para que o 2026 sexa declarado Ano Ramón Otero Pedrall A proposta parte do Conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude José López Campos e servirá para poñer en valor a súa figura Polo, 50 aniversario da súa morte e o centenario da publicación da guía de Galicia. Ademais, dixo o conselleiro eh, que estamos ante un autor que estivo detrás dos grandes proxectos a favor da dignificación da cultura galera. Reiquera uh -huh. a proposta da, da Consellería de sí. Lingua, Juventude e eh, Cultura vale. para que o 20º ano seja declarado como ano final. Eh, Otero Pedraio uh -huh. E rematamos E aí vai a sexta noticia A ver cal da 6 Será o bulo de hoxe O mm. 11% da rede Natura calcinado Por os incendios deste ano en Galicia Carai. Segundo Información que ofreciou esta semana adega Asociación Ecologista Ben Coñecida sí. no sí, sí. Os incendios Que houve eh, hasta o momento mm. Calcinaron unhas 37.819 hectáreas da rede Natura 2000 Carai. o que supón o 26% de todo o queimado ata agora neste 2025 Vaya. e o 10,8% do conjunto dos espazos protegidos galegos que, que magua que magua, madre mía Nah. Eh, eh, eh, seguro que que más de de cuatro animaliños eh, se sí. precisamente por zona. unha Vaya, pues. Vaya pues. una una alacra, esto no fue entrar en detalles, hai moito que contar, Doi. pero pero bueno, fue pues eso, un sí. desastre ecológico en natural, pues sí. de, de, de récord, pero de récord negativo. Claro que sí. Pensan, pensando que por exemplo como sabedes, que no. se dijo Que se sabe por todo o mundo que o incendio de el conocido como incendio de Arouco uh -huh. que empezaron no o que empezó no con de Arouco que se estendeu por Valdeorras cara a León y sí, sí. depois cara fala, cara sí. sur de Lugo por Quiroga sí, sí, eh, considerado ya o mais grande da historia de Galicia. Madre mía, de verdade. Mira, o sea, falamos fala eh, nos falar de récords, pero non deste tipo de récords. Claro que sí. Falábamos con, con, con Aníbal, que, o, o da sí. Capita Peix de Marimiñan, que, que, que, que nos falou... En Berín, ¿no? Sí, en Berín, que... En Berín, que, en que, portamente. Que moi moito de carallo Si, si, si Que non sabía como achegarse algunhas persoas que choraban, choraban Diante dele, pois pues, que a casa Llogando e as ovellas Pois pues, eh, pues, pues, Saíron queimadas, a verdade que Foi un desastre, eh. menos mal Dixo ele que mm, mm, Non houbo desastres eh, Persoais, é eh, dicir, persoas eh, Que faleceran nese aspecto Ainda que um, tres ou catro bombeiros tiveron un fatal desenlace, pero do resto, menos mal, menos mal, menos mal. Pero bueno... No, no houve que lamentar mortes, pero bueno, hai casas que arderon, destrucción, eh, feridos, eh, sobre todo, moitas, moitas hectáreas calcinadas, sí. e, sabedes, pues, que houve aldeas, houve núcleos que arderon totalmente. Completamente, eh, sí, sí. sí. Eh, en Vil en Vila Martín de Valdeorras que foi un dos concellos moi máis perxudicados, sí. pois ben sabedes que saiuo en todos os medios alguna historia de alguna aldea que, que, que bueno, que ardeo completamente si, sí, si, sí, si sí. bueno, o gaia que, que non se volva a repetir vamos a, vamos a continuar a sección que agora toca a segunda parte, non? exactamente vamos a la coa entrediña Que pasa? Que pasa na Ribeira Sacra, non? Es exactamente, aí vai o, o informativo acelerado Venga. do máis eh, salientable de da actualidade na Ribeira Sacra. Na Ribeira, si, sí, si. Sí. Eh, empezamos. Monforte préparase para festejear o San Mateo. Mm. Eh, unha romería moi moi moi popular aquí neste concello. Será este domingo 21 de setembro, mm. na parroquia de Aparte, con previsión, como cada ano, de que haya moitos visitantes e festas rachadas durante toda a xornada. Xa, quer dicir que, tanto no sábado como no lunes, xa tamén alguna cousinha, eh, hai unhas actividades, pero uh -huh. o día grande, o día gordo, é eh, o domingo 21. Perfecto. Comezan, seguimos con festas, comezan sí. as festas do Carme e no Concello de Sober, na ah, capitalidade, en Sober, xerán do 19 ao 22 de setembro, xa que comezan mañá, Entre outras propostas musicais que hai moitas e eh, variadas, Estarán a Orquestra Olympus mm. para os afeccionados afeccionadas a, a orquestra con moita marcha, mm. eh, con moito ritmo eh, para mover o corpo ata altas horas da madrugada, uh -huh. e tamén estará Roy Casado. Uh -huh. O domingo pola tarde, o domingo pola tarde noite, como remate os Para parase en vivo unha paella gigante que poderán degustar todos aqueles e aquelas visitantes a, a sober a poñerlle o ramo a festas do cal Perfecto, grandes eventos eh, pertinho do, da túa localidade eh, Continuamos, mañá, non, pasado mañá, 20 de setembro Roteiro polo Montefurado Maer Romano é ah, un roteiro por a que la contorna uh -huh. e, con textualizado pues pois, nos eh, vestigis romanos que hai na zona uh -huh. e como remate a chegarse a xente que participa chegaránse a tadegaÁvaredos hobbs na localidade de alvaredos que tamén culttivo afectada polos lumes e moito este verán uh -huh. e probararse ali un viño como remate de da camiñada post-cultural. actividades actividade bien. forma parte do programa Descubrir Quiroga, que organiza o Concello. Vale. E, que máis? rematando a actualidade da Dívida Sacra, Monforte acollerá un centro para menores estrangeiros, será o primeiro de Galicia e ubicaráse nun edificio cedido pola entidade social Prodeme, uh -huh. disporada hai 30 prazas para eses cativos, cativas adolescentes e a noticia está creando debate entre a sociedade de Monfortina debate dividido porque a sociedade estará dividida entre gente eh, a favor e gente en contra sí. co a idea de que a ver como se desenvolverá este acollimento vale. a decisión anunciouse por política social da xunta o pasado sábado vale. e remato a crónica sí. co anunciando anticipando eh, que o 27 de setembro que ainda quedan uns días que será a semana vindeira O 27 de setembro Terá lugar o festival As cores de outono Na ah, pobra do Prollón sí, sí. Un festival que lo que damos conta Cada ano O sí, sí, sí. festival moi, eh, moi Xeito xeño E eh, moi, moi eh, comprometido Coa música do, do noso país, a música tradicional A música fórdica Nesta ocasión, o festival contará eh, No cartel con Xavier Díaz San Saldurfeira e Rosalitre Carai Lideira mm -hmm. e Carmela mm -hmm. Antes dos concertos Haberá un obradeiro de baile E eh, no recinto Que área recreativa De San Mugueiros Haberá postos de artesanía E postos de alimentación Para pasar unha tarde noite eh, Pois mm, moi agradable eh, Gozar Pois de ese cartel Que acabo de comentar Que é un cartel pois, de, de moito nivel Claro. a 21 horas empezan todos os concertos perfecto, ademais, disfrutaredes porque uh, Xavier é un, é un grande Hombre, intérprete e ademais con, nada, máis, nada menos que con Xavier e as Xadufeiras animan moitísimo eh, o baile está garantizado uh -huh. vale, okay, vamos a terceira vamos á terceira parte don? exactamente coa co súa entrediña correspondente vamos alá vamos A terceira parte do noso da sección que corresponde a quen che preguntou, sabiduría popular. Exactamente, pois o sabedoria popular, mm. eh, teño que dicir vos pois, que non non teño a colaboración eh, de amigo, a amiga eh, que aporta quen che, que chega pois unha frase, un refrán ou un dito, mm. eh, bueno, eh o primeiro o primeiro día de clase mm. eh non tive tempo de, de, de conseguir ese colaborador colaboradora mm. para para ajudarme en esta última parte de la colaboración. Pero las vindeiras atentos atentas que seguiremos contando con gente que nos achegue claro. eh, esa fraseología, esa sabiduría popular que todos llevamos dentro. No vosis es que non vos es que sabes. Sabemos e, da túa grande afición a eso e ao mesmo tempo do, da dedicación que lle das? En calquera caso, aínda que non teñamos ese colaborador, colaborador externo, eh, eu trouxen, pois, unhas pingadas, hmm. eh, unhas pílulas de xa popular das últimas anotacións que teño na libretiña pequena. Perfecto. Uh -huh. Unha eh, reflexión deste de, de mes duro, durísimo, de incendios de lumes, mm. escoitei dicir a unha persoa eh, a xeito de reflexión, deixamos o monte a monte e despois pasa o que pasa. Monte a monte, claro. Sí, sí. claro. claro. claro sí, sí. Fai aí, eh, pois pues eso, un, un pequeno, co este recurso de repetir eh, a palabra co as dúas que ten, pois fixo esta esta reflexión que me, que me gustou que así como redondiña, uh -huh. como moi sonora, ¿no? Y, y además, o monte a monte, despois pasa o que pasa. Muy, muy explicativa tamén, tamén. Exactamente, sí, sí, a verdade que eh, pouco reflexa a realidade. Con pouco diise moito. Con, eh, corre, sí, exactamente, con pouco di moito. Sí, sí, sí, eh, seguindo con fraseoloxía, sí. Outra que apuntéi de escoitada o cantantes o grupo parentes Algún día pues pasaré o contacto para que, para que os entrevistedes, que é un grupo que aquí da Ribera Sacra que ten fai un pois un, un repertorio de de um, pop tradicional, por chamar de alguma maneira, eh, bueno, que que son moi Moi retranqueiros, uh -huh. teñen letras de cancións moi chulas e uh -huh. bueno, é unha posta en escena diferente ao que ao que coñecemos. Pois pues, pues... eh, pues, digamos que mesturan tradicional con pop e con rock. É uh -huh. un concepto, pois pues, como vos digo, moi cheitoso. Eh, muy tranqueiro, muy humorístico, eh, con letras muy muy muy rurais. Pues cuando teñas o, cuando teñas ocasión, mándanos su sí. contacto que estará, estarán estaremos encantados de poder disfrutar con y Eso Es que hay que pasar eh, que por galegos no vais? Sí, ¿eh? sí, disfrutar totalmente. Entonces, después la de cuña, sí. ímos o, ímos o que ímos, a vale, frase, es la siguiente. Sí. Es la siguiente. Que viva Deus, pero que cosa forno. <risa> Claro, claro, creer, creer ter fe sí, pero hay que hacer por ser. Sí, ter claro. Sí, sí, sí, si no si no se le lume o horno nunca. No exactamente. Y que viva Deus, sí, sí, pero que viva Deus por sí só, no. entonces nos va a arreglar la vida. Exactamente. Porque aunque viva Deus, pero qué cosa forno. Eh, exactamente. Ahí sí, está, está bien. Traballar hai que traballar, vamos. Exacto, exactamente, correcto, correcto. Que bueno. do aire ou das crenças non se vive. ¿No? Exactamente, sí, sí, sí. sí. Eh, eso, per -per teríamos non lo que aplicar todos, máis estes momentos que temos, non? Perfecto, sí, que sí. Que coa se vive. Da fe, da fe, non, solo non se vive. Non, non, exactamente. Bueno, e remato. Dime. Pois pues, tamén cunha con estas estampas que é retrato eh, do día a día. uh -huh. Retrato co bolígrafo na libreta, evidentemente, é outra forma de retratar ou recoller, se vos parece mellor. Mm. Eh, di, di, diciéndolle un tipo a outro xo verá oxe mm. e eh, <risa> eh, contestalle pola noite direixo. <risa> perfecto, perfecto. Ne, que se enseño, sí. Melhor resposta <risa> ademais <risa> terá constancia. Exactamente, este será un profeta un profeta a, con argumento eh, a posteriori, non? ¿no? Sí, si, un argumento <risas> despois de, de pasado no instante aparece a, a, a, Como a deducción Como eh, eh, el elino eh, el barro onde eu vivo hmm. pois eh, tiño un amigo que tamén está xubilado e tal, estávamos falando e É logo está xubilado dice, home xera hora Bueno, sí, sí, sí. Eso pasa pasa en las familias. Sí. Bueno, xose Manuel, un placer, una honra, eh muitísimas grazas por a túa colaboración. Bueno, nada, xa sabedes, aquí tiñen ofertas, pero mm. quedai en Galegos, no vais. Claro, a que valóralo. Graciñas, graciñas. Tenho... graciñas. Hasta logo, hasta logo. Peña, buena semana. Bo, Igualmente, yo soy fin de semana, Igualmente, amén. Está loco. galegos no baxe a